Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu alə eşrafilənbiyyə və mürsəlin Nəbiyyəna Muhammedin və alə əlihə və sahnihə ecməin Rabb-i şirahli sadriyi və yəssirli emriyi və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli Amma ba'd Aziz kardaşlarım Amşəkiqimiz sizə Allah'tan qırhmaqı Takfalı olmağına hissət edirəm Yine baga resuləsinin tafsiri davam edir Uca 191-ci ayədə buyurur ki: "Vaqtuluhum heysə taqiftumuhum və axrəcuhum min heysə axrəcəkum." Və fitnə əşədd min el-qətl. Və la tqatiluhum ində el-Məskəb el-Həram hətə yqatilūkum fih, fə in qatəlūkum kəzəlikə cezao el-kəfirîn. Onlara sizinlə vurşan müşriklərə, hara öldürün. Sizi çıxartdıqları yerdən Məkkədən siz də onları çıxarın. Fitnə yəni şirk, çuzur, qətildən də pistir. Onlar sizinlə Məsüdü-l-Haramın yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın. Əgər hə sizinlə vuruşsalar, siz də onları öldürün. Kafirlərin cəzası belədir. Burada Allah S.W. deyir ki, al-fitnətu əşəd dümünəl qatlı. Fitnə, şirk, çuzur, ölümdən daha pistir. Lakin hər ikisi pisdir Orada vuruşmaq, adam öldürmək, haram olman yerdə. Günahtır. Orada şirk etmək, küfr etmək, o da günahtır. Lakin, daha böyük günah olmasın deyə aşağıda, daha aşağı yəni, daha kiçik günahı etmək olar. Və Məsəyədə Rəhməq Allah deyir ki, bu ayədən məhşur qayda çıxarılır. Alimlə deyir ki, yərtəqə bu axafqül məfsədə teym liddəfi İki fəsadda daha az olanı götürülür ki, daha çox olanın qarşısı alınsın. Və bunun şirk-küfür olduğunu Əbul-Aliyə, Mücahid və s. təfsir etmişlər. Sonra Mücahid deyir ki, belədir kafirlərin cəzası. Əlbəttə kafirləri döyüş yerində harada rast gəlsəniz, öldürməlisiniz. Amma elə növ kafirlər var ki, Əminə bir yerdə yaşayır, onları gedib öldürmək olmaz. Onlara rast gəldikdə onları öldürmək olmaz. Həksən onların haqqı var, o haqqı ödəmək lazımdır. Bu da müstəmindir, müstəcirdir, zimnidir. Bu kafirlərə toxunmaq olmaz. Hətta zimni bu araqsında Teğəmbər Falsaləm deyir ki, kim bir zimnini öldürsə, zənnətin iyisini duymayacaq. Halbuki zənnətin iyisi 40 il məsafədən duyulur. Amma baxın, Allah Subhanahu taala nəcis il haramın içində vuruşmağı qadağan edir. Lakin sizinlə vuruşularsa, siz də onlarla vuruşun. Yəni bu şərtdir. Belə bir halda kafirlərlə vuruşmaq olar. Haram olsa da o yer, yəni haram vurulan yerdə belə kafirlərlə vuruşmaq caizdir. Və orada kafirlərlə vurub öldürsənsə, elə bu da onların qəmasıdır. Sonra Allah s.ə.qir fə in təhəu Allah gafurur rəhim. Əgər onlar şüfrə və döyüşə son qoysalar, şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Son qoysalar, yəni tövbə etsələr, tövbə etsələr, əlbəttə ki, Allah bağışlayandır, rəhəmlidir. Onda Allah onları bağışlayar. Yoxsa kafir döyüşü saxlasa, sühbələsa, döyüşməsə, o deməkdir ki, Allah onları bağışlayacaq, Allah rəhm edəcək onlara. Xeyr tövbə etsələr, buna da Mücahid Allah, təfsir verir ki, tövbə etsələr, Allah s.ə. onları bağışlayar. Sonra Allah t.ə. buyurur ki, və qatiluhum həttə lə təkuna fitnətun və yəkuna dinu lilləh fəinintəhu fələ udvanı illə ələ vvalimin Yenə deyir ki, fitnə, yəni şirk, şüfür aradan qalxana qədər və din ancaq Allaha nəxsus edilənə dək onlarla buluşun. Ola bilər şirk aradan qaldırılsın. Bakın, bu şifayət etmir. Dində yalnız Allaha məxsus edilməlidir. O vaxta qədər Allah s.ə. onlarla vuruşun. Əgər onlar küfrə və döyüşə son qoysalar, düşmənçilik ancaq zalimlərə olar. Yəni, müşriklərə, kafirlərə. Tövb edənlər istismadır. Və <coughs> Peyğəmbər s.ə.v. <-sələm> deyir ki, o <coughs> mürtənin uqatilən nəsə hətta yəqullə ilə ilə illə Allah. tək Allah'a ibadət edənə qədər, ona şəriş qoşmanə qədər, yəni lə ilə illə və tətbiq edənə qədər onlarla vuruşmaq mənə əmr edildi. Vuruşmaq burada iki, iki mənanı özündə əks etdirir. Birinci məna sebaqmanı. Bu, o dövr müsəlmanlara aid idi və həmsinin hər bir bacarı istedadı olan, yəni buna imkanı olan müsəlmanlara aiddir imkanı olmayan zəyif müsəlmanların vuruşması isə ancaq və ancaq elmlən olur. Bu barizə aparmaq yalnız elmlən olur. Nafi-Rəhmək Allah deyir ki, bir kişi İbn-i Oman yanına gəlir, deyir, ye, Əb-i Abdurrahman, səni nə vadəlidir ki, bir il həccə edirsən, bir il ömrə edirsən və allah onda olan cihadı tərk edirsən. Əksinə, Ona zamanatı həvəsləndirməli, özün də ona can atmalısan. O da deyir, ey qardaşım, oğlu, İslam 5 əsas üzərində qurulmuşdur. Allaha onun ilçisine iman gətirmək, 5 və vacil namazları qılmaq, Ramazan oruzunu tutmaq, fərz buyrulmur zəkatı vermək və Allahın evini, yəni kəbəni, hədisi ziyarət etmək. O da deyir, ey görmürsən Allah s.a. quran-ı kərimdə nə deyir? Ve es va intaifatan min al-mu'minin yaqtilu fas bi bainihuma fa in bagha İki tayfa birbiri ilə vuruşarsa iki mömin onların arasında sülh yaradan. Əgər onlardan biri, hansı biri həddi onlarla axıra qədər vurusun. Onları öldünə öldürənə qədər. Və onlar Allahın əmrinə qadına dəyək. Bu ayəni də onunla izah edir ki, və qatili onun həttə ilə təkunən fitnətini və şirk aradan qaldırılana qədər onlarla vuruşun. İbn-i Omar, bəliyəllərin deyir ki, biz Peyqəmbər s.ə.v-nin dövründə elə belə də edərdik. Müsələman az idi və bizlərdən bəziləri dinində imtihan olunardı. Kimisini öldürərdilər, kimisinə dəhşətlər qoblar verərdilər. O vaxta qədər ki, Müslümanların sayı ahtı. Ondan sonra bak sen de yan etmeye başladık. Sanki bir numar istəyir ki sen dediğin vaxt değil. Şimdi hal hazırdır, sen dediğin vaxt değil. Sonra Allah s.a. deyir ki el şerhul haramu el şerhul haramu el şerhul haramu ve el hurmâtu qisas fə məni etedə aleykum fə tadu aleyhə bimithl mətədə aleykum və attakullāhu əlamu anna allaha məl al muttəqin Haram ay, haram ayın qarşılığıdır. Yəni, haram ayda sizinlə müşriklərlə vuruşmağınız, haram ayda onların sizi qarşı vuruşmasının əvəzidir, cəzasıdır. Haram edilənlər, yəni onları pozmaq, qarşılıqlıdır. Onlar o haram edilən yerdə o qanun qaydanı pozulub, siz də pozulub, onları da vuruşa bilərsiniz. Hər kim sizə qarşı təcavüz edərsə, siz də ona qarşı onun təcavüz etdiyi kimi təcavüz edin. Allahdan qorxunun və bir ki, Allah müttəqilərlədir. Baxın, əvvəlcə Allah S.W. deyir ki, haram ay, haram ayın qarşılığıdır. Sonra isə deyir, haram edilənlər. Bir şeydən danışır, ay. Sonra isə cəmaldı deyir, haram edilənlər. Haram edilənlər burada deyildikdə, haram ay qəst edilir, haram ölkə qəst edilir, yəni Məkkə. Və bir də, ihrama girdikdən sonra o haram olan şeylər qəsd edilir. Ki, ihramda şeylər etmək olmaz. Haram ay dedikdə üçün, ümumiyyətlə haram ayların sayı dörddür. Allah s.ə.nin dərgahında ayların sayı 12-dir və Allah s.ə. deyir ki minhə arba atın xorum dördü, onlardan haram aylardır. Rəcəb, Mərəm, Zilqədə və Zilhicə ayları haram aylarıdır. Allah s.ə. bunu dedikdən sonra ünə 4 hurumdir. Dilzalikə din-i qayyim. Bu doğru dindir. Ya, o aylarda özünüzə zülm etməyin. Ramazanlarda özünüzə zülm etməyin. Və dəyişmək vurışmaq da zulmün bir növüdür. Peyğəmbər (s.a.v.) bu aylarda heç vaxt döyüşə çıxmazdı. Heç vaxt döyüşə çıxmazdı. <coughs> Resulullah sallallahu əleyhi və səlləm Qudeybiya sülhünü geri qaytarır. Buyurur ki, Məkkə ziyarətini etsinlər. Və onlarla döyüşmür, sülh müqaviləsi bağlayır, geri gəlir ayındona. Vədir ki. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, müsəlmanlar şu məscidə gəldilər. Bu vaxt onlar az idilər və onların müşriklərə qarşı bir qüvvəsi yox idi. Odur ki, onlara qarşı olan əziyyətlərə və s. səbir edirdilər. Lakin müsəlmələrə sayı çıxaldıqdan sonra sizə qarşı kafirlər nə edirlərsə, onun mislində də siz onlara edə bilərsiniz. Bunu da başqa ayə ilə izah edilir, İbn-i Kəsir Rəhəmin Allah bunu gətirir. Allah s.ə. diri, وَاِنْاقَبْتُمْ فَاَقِبُوا بِمِسْلِنَا اُنْقِبْتُمْ بِهِ Sizə nice cəza verilsə, siz də onun mislində cəza verə bilərsiniz. Sonra Allah Subhanahu taala deyir: "V antekufu fi sabilillah və la tulqu bi aidikum ila tehlukati və ahsanu inna Malınızdan Allah yolda xərcləyin və öz əllərinizlə özünüzü özünüz təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edən həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir. Həqiqətən Allah yaxşılıq edənləri sevir dedikdə Mühsin əstədilir. Mühsin də kimdir? Peyğəmbər s.a.sələm soruşul Cəbrəli ə.sələm ki, ehsan nədir? Dedi ki, Allaha elə ibadət et ki, sanki onu görürsən. Əgər bunu edə bilmirsənsə, onu da elə ibadət et, elə hiss et ki, o səni görür. Bu cürə etiqatla ibadət et. Yani bu ayəyə gördüyünüz kimi maldan xəstləmək üçün nazil edilmişdir. Ənsarlar barəsindən nazil edilmişdir. Hənsaralar barəsində nazil edilməyinə dəlil nədir? Əsləməbi İmran Ət-Töcivi rəva ki, döyüşlərin birində bir nəfər vuruşa-vuruşa Rum qoşununun, quluların qoşununun arasına girdi və o tərəfdən çıxdı, döyüşə-döyüşə. Və -döyüşə. qıraqdan baxan cəmat qışqırdı ki, bu özünü təhlükəyə atır və bu ayəni gətirdilər dəlil olaraq ki, özü özəli ilə özünü təhlükəyə atır. Əbu ayıb Ənsari, radiyallahu anh, bunu işitdikdə deyir ki, he, heç də buna görə nazil olmamışdır. Allah yolunda vuruşur ki, şahid olsun. Bu, ona ait deyil. Əslən, onlar canlarını Allah yolunda qurban vermək üçün bu cür edirlər. Bu, bizim barəmizdə, Ənsarlar barəsində nazil olmuşdur. O vaxt ki, Peyxəndər s.ə.v. mədnəyə gəldi və biz də var dövlətimizdən mühacirlərə xərcləməyə başladıb, gördük ki, var dövlətimiz azalır. Və özümüz-öz aramızda dedik ki, bəlkə öz var dövlətimizə nəzarət edək, onun çoxalması üçün çalışaq və Allah-u bu ayəni nazilətdir. Ki özünüz-özü, əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Ondan sonra da bizə döyüşə çıxmaq əmr edildi. <coughs> sonra Allah-u Teala deyir وَاَكِمُ الْحَجَّ وَالْاُمْرَةَ الْلَّهِ فَاَنُوحْصِرْتُمْ فَمَاستَيْ سَرَ مِنَّ الْهَدِي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي مهلة فمن كان منكم مريما أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو مسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالأمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله جديد العقاب Allah üçün həc və ümrəni tam yerinə yetirin. Allah s.w. burada həc və ümrə ziyalətini tam yerinə yetirməyə əmr edir. Bayəni hiss hissə izah edəcəyəm. Bu əmr gəldikdən sonra Peygamber s.a.v. hayatının sonuna qədər 4 dəfə ümrə yetmişdir. Birinci ümrə, Ümrətül Hudeybiya adlanır zilqi ədayının hicri tarixi ilə 6-cı ildə zilqi ədayında o ümrəni etmişdir. İkinci ümrətul yəni Hüdeybiyyədə onlara imkan verilmədi deyə onun əvəzini qəzasını etmək üçün etdiyi ümrədir. 7-ci il, hicrətin 7-ci ilində yenə zilqi ədayında etmişdir. Üçüncü ümrə ümrətul cioraniyyə bu da icrətin 8-ci ilində yenə zilqi ayında etmişdir və nəhayət 4-cü ümrə icrətin 10-cu ilində həc ziyarəti ilə bircə həcci bir dəfə etmişdir Peygamber Cəhəl-Sələm həc ziyarəti ilə bircə etdiyi ümrə ziyarətidir <coughs> bu ayədən həc və ümrəni tam yerinə yetirən ayəsindən faydalar çıxır, nəticələr səhədə rəhməhullah Deyir ki, bu birinci, həc və ömrə ziyarətinin vacib, fərs olduğuna dəlalət edir. İkinci, bunun tam ərkanları ilə, vacibləri ilə, sünnələri ilə bircə yerinə yetirməyinə yetirməyin, dəlalət edir. Üçüncü, kimlər ki, ömrəni vacib olduğunu deyir, alimlər hamısı ömrəni vacib görmür. Hədci vacib görürlər. Kimlər şey ki, yəni cümhur əksəriyyət ümrəni vacib görür, bu ayəni dəlil yetir. Bu ayəd onlar üçün dəlildir. Ki, ümrə də vacibdir. Ümrəni etmək də vacibdir. Dördüncü, bax, hətta nafilə olaraq həc və ya ümrə ziyarəti etsən belə yenə onları tam yerinə yetirmək vacibdir. Çünki Allah s.a.q. umumən deyir ümrə və həc ziyarət etdikdə onu tam yerinə yetirəm. İkinci, <coughs> Bunları etdikdə gözəl tərzdə etməlisən. Altıncı, Allah üçün ixilasla etməlisən. İxilasla, yəni səmimi, yalnız Allah üçün bunu etməlisən. Və ci də, ehramda olarkən heç bir artıq əsqi hərəkət etmək olmaz ki, ona nabisliyi gətirsin. Yalnız və yalnız bir şey müstəsnadır, Allah s.ə. istəsna edir, o da ki, əgər yolda hər hansı bir şey başına gəlsə, bir felakət gəlsə, haradasa, saxlanılsa, Allah-ı Allah onu bulaşlayır. Sonra İbn Abbas radiyallahu anh ona deyir ki, küm həcvəl ziyarətini niyyət edibsə, onu tamamlayana qədər əramdan çıxmamalıdır. Və bəzi şeylər ona xalal edilməyir, haram olur, qabağan edilir. Sonra Allah-ı Səhvələ, Bu ayədə deyir ki, əgər siz hər hansı bir səbəblə saxlanılarsınızsa, müəssər olan bir qurbanlıq verin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v o deyibiyyədə saxlanıldı, yəni onların qarşısı alındı, müşrişilə onları ümrə etməyə qadağan etdiyi qoymadılar, bıraxmadılar. Buna baxmayaraq, Peyğəmbər s.ə.v qurbanını kəsti, sasını da qırtdı, paltarını da dəyişdi, ehrəməni çıxdı. Amma, Əgər bu təhlükəni əvvəlcədən gözləyirsənsə, ehtimal böyükdürsə, gedib ora çatmayacaqsan, ümrənin tam yerini yetə bilməyəcəksən, ona nə edirsən? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, belə bir halda dua edib, ki, Allahım, harada saxlasan, deyir, məni o saxladığın yerə qədər ümrə niyyətimi qəbul et, ya həc niyyətimi qəbul et. Bu ehtimallardan birini Peyğəmbər s.ə.v. göstərir, səhiyyəd istəyir ki, man küşra urucə faqad hullə yolda kiminsə ayağı müdürəsə, artıq davam edə bilməsə həcciyərətini umre niyətini artıq qurbanını da kəsə bilər, saçını da qıra bilər, ayramından çıxa bilər. Bu baxdığım məsələyə bir başqa bir hədislə gətirək. Peyğəmbər sallalləyhəm gəlir bir qadının yanına onu ziyarət edir, xəstə qadının yanına. Nübuyə ibnə Bin Quzeyr rəjallanha Və soruşur ki, Həcc yerə getmək istəyirsən? O da deyir, "Bəli, ya Rasulullah." Amma Ermən diyir, "Ağrııram, yəni xəstəyəm. Qorxuram ki, onun yeməyə yetirə bilməyim Ağrıya qədər. Tam yerinə yetirə bilməyim." Peyğəmbər sall sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Həccni et və şərt qoy." Deyir ki, "Alləhumma mə məhəlli haysə həbəsənə." Mənəm, yəni o o, o, o, o, o, o, o, o, o yerə qədər bunu edəcəyəm. Sən məni o yerdə saxlayacaqsan. Yəni, başıma bir iş və bunu davam edə bilməyəcəyəm. Sonra, Allah s.ə.vələ davam edir, deyək, qurbanlı göz yerinə çatana qədər başınızı qırxmayın. Sizlərdən xəstə olan və ya başından, bitlən, bitlərdən və s.ə.dən əziyyət çəkən varsa, başını qırsın, sonra isə fidiyə əvəz olaraq ya oruz tutmaqı, ya sədəqə verməli, ya da qurban kəsməli deyir. Bir nəfər Peyğəmbər Salxalimi yanına gəlir və deyir ki, başım ağrıyır, yəni saçımda. Bitlər var və Rasulullah s.ə.v. də əmr edir ki, səsini qırx, sonra da ya üç gün oruç tut, ya altı kasıbı yedizdir, ya da ki, qurban kəs. Bunun kət farəsidir. Və ardızılığa burada rəyət lazımdır. Etməsəm də olar. Qurbanı kəsməmişdən qabaq isə səsini qırxmaq caizdir. Burada qəsit olur ki, qurbanlıq kəsilən günə qədər səsinizi qırxmayın. Amma qurbanin o kəsdən gün gəlib çatdısa, zilicayının onu gəlib çatdısa, həmin gün qurbanı kəsib sonra saçı qırxmaq olar. Və ya saçı qırxıb sonra qurbanı kəsmək var. Və ya daşa atıb sonra qurbanı kəsmək, qurbanı kəsib qaşa atmaq. Yəni, bu üç əməldə hansını digərindən tez etməyin, heç, sən, heç bir eibi olmaz. Səhiyyət istə gəlir, pəgəmbar sasalarından soruşurlar, deyil ki, eibi o. Birinci, saçını qırxıb sonra qurbanını kəsir. Və Peyğəmbər s.ə.və deyir, ləxərəcə, ləxərəcə, heç bir şey olmaz. Sonra, Allah s.ə.vələ verir, siz əngəl törədən səbəblərin olmamasına əmin olduğunuz zaman, ərxainsən, sizə heç bir səbəb sizə maniyə olmayacaq, siz tam yerinə yetirədirsiniz bu ibadət. Hər kim ümrə ilə, ümrəni bitirdikdən sonra ihranda qadağan olan şeylərdən hədcə qədər zövq alarsa, yəni hədcin təmət dönübündən məhsər olan bir qurbanlıq versin. Qurbanlıq versin deyirdikdə burada üç şey dəst edilər. Sahabə deyir ki, bizə Peyğəmbər salsayla üç şeyi kəsməyi əmr etdi. Dəvə, inək, yəni öküz və bir də qoç. Bunlardan ikisini isə müştərək kəsmək olar. Dəvə ilə öküzü hər birini yedi nəfər pul qoyub kəsə bilər. Hələ, bu da ona davadə edir ki, əsanlıq olsun. Yəni, hamıya düz düşməsə. Yedi nəfər birləşib bir dəvə və yaxud bir öküz kəsə bilərlər. Peyğəmbər s.ə.v isə özü tək qadınların adından, yəni qadınların əvəzinə bir öküz kəsdi. Dəlildir ki, bir nəfər də bir öküz yaxud bir dəvə kəsə bilər. Sonra, hər kim qurbanlıq tapmasa, həd əsnasında üç vətənə qayıtlıqda isə 7 gün oruz tutsunan. Hədcə sinasında üç gün deyildikdə işte, bu, ihrama girdikdən, yəni niyyət edib ihram paltarını giydiyin günlən istir, bab zirqidə ayının olsun. O günlən ta əyyə müttaşriqin yəni 11, 12, 13-cü günlərin zirhicə aynə son 13-cü günlə qədər olan arada tuta bilərsən. Və ən əvzəli isə o üç gün orucun tutulması ən əvzəli Zibli Cainin yedisidir, səkizidir və bir də doquzu. Ən əvzəli budur. Əsəyədə Rahim Allah bunu belə icra edir. Sonra geri qayıtlıqda, vətənə qayıtlıqda deyildikdə və aləmlər ixtilaf etmişlər. Bəzilərdir yolda tutursan o yeddi gün orucu, bəzilərdə deyir ki, Evə qayıtlıqdan sonra daha doğru və ya odur ki, istədiyin kimi tuta bilərsən. Yolda tuta bilərsən, evə qayıtlıqdan sonra da. Bu, tam 10 gün kəsmədiyin qurbanı əvəz edir. Peygamber s.ə.v. etdiyi o həc ziyarəti o üç növdən biri qiran həndi. Rasulullah s.ə.v. qurbanlıq heyvanı özü ilə Mədənədən Məkkiyə gətirmişdi. Odur ki, Peygamber s.ə.v. İhramdan çıxmadı. Kimlər ki, təməttu niyyət etmişdir. Təməttu niyyət etmişdir. Onlar İhramdan çıxdı. Yəni, ümrə ziyarətini etdikdən sonra İhramdan çıxdı. Sonra həc günləri başladıqda yenidən İhrama girdi. Qəqimba Xəhələm, misə İhramdan çıxmadı. Və bu mərqəcəllərin bu ayəni dəlil gətirir və də deyir ki, təməttu həc etmək olmaz. Bu, onun iştihadı Əllah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qiran İkincisi də Allah Subhanahu tээlə bura vəl-umra". Tamamlayın. Sonra da deyir ki: "Fəmən tamatta bil-umrati ilal həcc". Yəni həcc ilə tamamlayın. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, Ömər ibn Xattab rəciyallahu anhu ictihadı Pəqəmbər s.ə.v-in təməttu həccə edənlərə qadağan etməməsi və gələn sağ qalsaydın, mən də təməttu edərdim deməsi onu göstərir ki, bunu etmək caizdir. bu Cəmrə rəhəməqullah gəlir, İbn Abbas rəhəməni yanına və təməttu həccə barədə soruşur. Və İbn Abbas deyir ki, get təməttu həccə et. Sonra qurbanlıq heyban barəsində soruşur. Ona deyir ki, Dəvə kes, ya öküz, ya də qoç. Yada ki, yedi nəfərlə birgə birləşib o ikisindən birini, yəni ya dəvə, ya qoç kəsə bilərsən. Abu Cəmrə deyir ki, mən yatdım və yuxuda gördüm ki, bir nəfər məni çağırır və deyir ki, Həccün məmruv və mutatın mutaqabilə. Həccün qəbul olur və təmətdə o həccini eləyəkən. İbn Abbas r.ə. gəlib bunu danışdıq. O dedi ki, Allah akbar, sünnəti Abil Qasim sallallahu aleyhi və səlləm Allahı tutandan sonra deyir ki, budur Peyqəmbər sallallahu səlləmin sünnəsi. Yəni, təbat və caizdir. Və mühatirlərdən, insarlardan, Peyqəmbər sallallahu səlləmin qadınları bölə edərdilər və Peyqəmbər sallallahu səlləmin onları da dağın etməzdi. Həccəyəlarının da hansayları olduğunu istəyir, dedim, şəvval, cilqidə və bir də Zirnici ayının 10 gününü. İmran İbn Husayn deyir ki, təmattu ayəsi, yəni bu ayə Allahın kitabında nazir oldu və biz də Peyqəmbər s.ə.m. ilə birgə bunu, yəni bu cür həc ziyarətini etdik və Qur'an-ı Kerim də bunu bizə qadağan etmədi. Demədi ki, təmattu həczi etmək olmaz. Peyqəmbər s.ə.m. vafat edir nə qədər? Bunu bizə qadağan etmədiyi Sonra Allah s.ə. deyir, bu ailəsi məscidül haramda yaşamayanlara aiddir. Yəni, məscüd haramda yaşayanlar belə şey edə bilməz. Onlar istisnadır. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Ayəni görürsünüz nə ilə bitirir Allah s.ə. Bu cür gözəl ibadətə təhlük edir. Sonra yenə xatırladır ki, Allahdan qorxun. Əksalda bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Onu verir el hacu ashru malumat. Hem de yax dedim ans aylardır. Femen farada fi hinnal hacca fe la rafasa wa la fusuka wa la jidala fi hacc. Ve me tafealu min hayrin ya'lamu Allah ve tazawwadu fe inna hayra zaded takwa ve ttaquni ya albab. Haz ziyare iki vaxtı olan aylardır. Şavval, Zilkede və bir də Zilhiccenin ayları. Onun Bu aylarda hacı yerine etməyə niyet edən, yani ihram giyən Həcdə və həcdə nə qadınla yaxınlıq etmək, nə günah işlər görmək, nə də mübahisə etmək var Bu üç şey eləmək olmaz. Qadınla yaxınlıq etmək həcd batıl edir. Günah işlər görmək öz dərəzəsinə görə ya həcd batıl ya kəfara verməli olursan, ya da ki, naqiz olur həcd. Mübahisə etməkdir həmsin, sənin həcdini naqiz edir. Buna görə kəffarə və ya başqa bir şey bazım deyil. Siz nə yaxşılıq etsəniz, Allah onu bilir. Sonra Allah s.a. deyir ki, özünüz üçün azıqı yığın. Ən yaxşı azıqı isə təqvadır. Allahdan qorxmaqdır. Ey ağıl sahibləri, məndən qorxmaq. Bu ayədə fələ rafəfə sözünün yaxınlıq etmək mənasında olmasına, başqa, yəni əvvəlki ayədə, əvvəlki ayələrdə olan وحِلَّ لَكُمْ لَيْلَ تَصْحِيَانِ الرَّفَةُ فُو إِلَى نِسَئِكُمْ Dəlalət edir. Burada Allah S.W. deyir ki, Ramazan ayındakı gecələrdə qadınlarımız da yaxınlıq etmiş, sizə həlav buyuruldu. Həlav buyuruldu. Burada da fələrəfə, yəni yaxınlıq etmək qadağandır. Həc niyyətini edən şəxs üçün yaxınlıq etmək qadağandır. Həc niyyətdə haradan edilir. Miqatdan, miqat yəni niyyət edilən yerlərdən, Zülhüleyfə, Yələmlən və s. 5 dən miqat var. Sonra, Peyğəmbər s. s. s. həccin tam yerinə getirilməsinin necə savab gətirməsini, nə qədər savab qazandığını, insanın qədər savab qazandığını hədislərdə göstərir. Bir hədislə deyir ki, Mən həccə fə lilləhi fə ləm yarfus və ləm yarfus və ləm yarfus və ləm yarfus və ləcə qəyə onu vələdət olmur. Kim, Cünaşlər görməsə, anadan olduğu vaxt, anadan olduğu kimi, yəni uşaq anadan olduğu tərtəmiz ezdən qaydacaqdır. Başqa rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, onun mükafatı ancaq cənnətdir. Bir rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, əvvəlki nəqlara hamısı silinir. Bir rəvayət gəlir ki, kim hədzi tam yerinə yetirsə, onun var dövləti, bərəkəti artar. Bu, 4 də nədir? 4 də səhər yəslənir. Sonra bu mövza barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Səbabul müslimi füsuk və qətələh küfr". söysə, fasikliy etmiş olar, yəni günah etmiş, bir günah bu ayə edilir və la fuzuqa. Əgər kim öldürsə, etmiş olar. Burada günahlar qəsd Bu günahları etmək də həccin gətirib çıxarır. Sonra Allah Subhanahu Ağcıqı yığın. El kim nə yaxşılıq etsə, ancaq özünə edəcəkdir. Yəni, başqa heç kəsədən deyil. Özün üçün ağcıqı yığın dedikdə, de, ağcıqı yemək içməkdir. Hədcə getdikdə özünlə yemək içmək götürməlisən. O vaxt, müşriklər, kafirlər Kəbəni ziyadət verməyə gəldikdə, de, deyirdilər ki, biz Allah təvəkkül edib yemək içməksiz çıxırıq. Allah bizə yemək verir. Elə ki, gəlib Kəbənin yanına çatırdılar, Allah şu bu ay yeməsi etik üzündə azıqı, azıqı yeyin. Apa. Amma görürsünüz deyir ki, "Və xeyrül feynə xeyrə zəbət təqva." Ən xeyrli əzıqı isə təqvadır, Allah qorxusu. Bu artıq qiyamət üçündür. Davaməllər. Allah Allahdan qorxub əməlləri şey edirsən qiyamət üçün, axirətdə sənə fayda versin. Ən gözəl əzıqı odur. Bu əzıqı ki kimdə yoxdur, o əzıqasız boş gedəcəkdir səhiyyədir. Sizdə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, var dövlətin yaxınların, o məqrəba və s. Y. Y. Bir də əməlin misalı üç dostu olan kimsənin misalına bəzləyir. O dostlardan biri deyir ki, nə qədər ki, saxsan, mən səninləyəm. Elə ki, öldün, nə mən səni tanıram, nə də sən mən tanırsan. Bu, onun var dövlətədir. İkinci deyir ki, nə qədər ki, saxsan, mən səninləyəm. Elə ki, Qəbrə qoyuldu, nə mən səni tanıyram, nə sən mən tanıysam. O da onun yaxınları qəbrə qoyub, çıxıb gedir və s.a. unudurlar. Üçüncü dostu deyir ki, ölü ikəndə, diri ikəndə mən sənin də dostam. Yəni, bu, əməllərdən özünüzə qiyamətçinin azıqqəni yıxam. Və Allah s.a.vələ, Adəmlən həvvəyə, onun zürriyyətinə, yəni nəsinlə geymək üçün paltar verir, əyinbaş. Sonra da deyir ki, va libasu təqva zəlikə xəyir. Təqva libası isə daha xəyirlidir. Təqva yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Təqva yoxdursa, Allah qorxusu yoxdursa, onun sanki heç libası yoxdur. Bir nəfərə, bir sahabə nəsət edir Allahdan utanmağı, qorxmağı, Peyğambar s.ə.v də onu görür, deyir ki, nə nəsiyyət edir sənə? Həyə imandandır. Onun imanı yoxdursa, Allahdan qorxmursa, nə qədər nəsiyyət etsən, ona fayda olacaq. O adam ki, Allahdan qorxmur. İmanı yoxdur. Ona nə qədər nəsiyyət et ki, adam kimi giy, utan, ona faydası olacaq. Xeyr. Peyğambar s.ə.v deyir ki, mənin yetəzəvvət fi dünyə, yənfə o fi əxra. Kim dünyada yıxsa, Həmin ağzı onun üçün axirəqətə fayda verir. Əlbəttə ki, burada var dövlət qəsd edilmir. Burada ancaq yaxşı əməllər edilir. Sonra Allah Subhanahu Taala vermişdir: "Əleykum junahun en tabtagu fadlan min rabbikum. məş'əril harām wa zkurūhu kamā ədākum wa in kuntum min lütf diləmək Yəni, həc mövsimində ticarət edib ruzu qazanmaq sizin üçün günah deyilir. O zaman həc vaxtı ticarət edənlərə ev qoşurdular ki, həcdə də ticarət etmək var. Allah xüvələt ala ayə nazir edir ki, həc vaxtı ticarət etmək sizə qadağa nə edilməmişdir. Lakin alimlər burada bir şey qəst edir ki, həc vaxtı, ziyarət vaxtı, ibadət vaxtı o ticarəti etmək olmaz. Yəni, Kəbənin ətrafında təbaq edə edə, ticarət etmək olmaz. Səfəl və nərva dağları arasında səyh edə edə, ticarət etmək olmaz. Və səhəl, ibadət vaxtı ticarət etmək olmaz. Ancaq minada qaldığın günlər əyyə mütəşrik və ticarət etmək caizdir. Sonra, deyir, Ərafatdan axışıb gəldikdə, Məşər-ül-Həramda, yəni Müzdəlifədə Allahı yada salan, onu yada salın bir halda ki, sizi doğru yola yönəldir və bundan əvvəl siz az azanlardan olmuşsunuz. Azanlardan olmuşsunuz, yəni İslamdan xəbərsiz olmuşsunuz. Arafadan müzdəlifi gəldikdə ki, Allah s.ə. bu ayəndəyir, buradan birincisi nəticə çıxır. Birincisi, Arafada dayanmaq, Arafada qalmaq vacibdir. Qalmasan həc batil olur. Nə vaxtda qədər Arafa sayılır? Arafada qalmaq. Və hara Arafa sayılır? Bəzilər deyir ki, həncə ordağdır Arafa və çıxırlar dağın üstünə, dağın üstündən aşağı üçün elə. Peygamber s.ə.v. deyir ki, əl-məqqif kullə Arafa. O Arafa yeri, hamısı Arafa sayılır. Təkstədə Arafa sayılmır. Harasında qalsan Arafa sayılır da Arafada qalmış hesab olmuşsan. Nə zamana qədər Peygamber s. s. ki, süt namazından əvvəl az bir vaxta qədər gəlib Arafaya çatan, Arafada qalmış hesab olunur. Minadan 8-ci gün, e, 9-cu gün səhər-səhər çıxıb, gəlirsən Arafaya. Yəni, minadan səhər-səhər çıxıb, çıxıb, gələ bilməsən, o bir səhərə qədər Arafaya çatsanın, Arafa sahədir. səhərə qədər, fikir verir ki, təcirə qədər. Qalmazsan Arafada həc batil olur. Sonra, ikinci, Müzdəlifədə qalmağın və oda Allahı zikr etməyin vacib olması. Bu da vacibdir. Etməsən, buna görə qurban kəsbələsən. Məşərul haramdır. Haram deyilən vadi, haram bir vadi müzdəlifə sayılır. Bu, bu da dəlil bir indi gələcək faydalardan biri ki ora müzdəlifə də haramdan sayılır. Müzdəlifə haramdan sayılır. Bu da bir nəticədir. Harafa isə haval olan yer sayılır. Nəyə üçün? Şimdədə Rahimə Allah deyir ki, müzdəlifəni qeyd etməsi, arafanı qeyd etməməsi ona dəlindir ki, müzdəlifə haram olan yerdir, arafa isə əksinə, halal bir yerdir. həmçinin nəticə sıxır ki, müzdəlifədə arafadan sonra qalmaq lazımdır. Yəni, arafadan müzdəlifəyə gəlmək lazımdır. Müzdəlifədə qalıb sonra arafaya getmək olmaz. Yəni, bu tərsini etmək olmaz. Onda hərc batil ola bilər. Həmsinin nəticə çıxır ki, Arafa da, Müzdəlifə də həc ayinlərindəndir, həc ziyarətinin alamətlərindəndir. Amr ibn-i Neymun, radiyallahu anh, ki, Abdullah ibn-i Amr ilə soruşdum, o Məşrəl-ül-Haram barədə sustu. O vaxta qədər ki, Müzdəlifəyə çatdıq. Müzdəlifəyə çatdıqda dedi ki, sual verən haradadır. Mən bir daha ona müraciət etdikdə dedi ki, bax, buradır məşrəl haram Yəni, müzdərifə vadisi məşərul haram sayılır. Burada, bayaq dediyim kimi, siz azanlardan olmuşsunuz. Yəni, bundan əvvəl azanlardan olmuşsunuz dedikdə, de, yəni cahillərdən olmuşsunuz. Xəbərsiz, i̇slamdan xəbərsiz idiniz. Sonra, yenə yəni, Şimqid-i Allah deyir ki, burada Allah s.a.v. deyir ki, Sonra fəidə min haysə insanların axşap gəldiyi yerdən siz də gələn göstərmədi ki, hardan gələn. Allahdan başlanmazdı. Diləyin şükəsizə Allah başlayanlar rəhmlidir. Burada göstərmir ki, hardan gəldiniz. Məcənnə o bir ayə onu ki, Arafadan gəldiyiniz zaman Allahdan bağışlanma diləyin. Yəni Allahı yad etmək, Allahdan başlanma diləmək o yerlərdə ibadət etməkdən sayılır. Ayşə R. deyir ki, Qureyş həd ziyarət etdikdə Müzdəlifədə qalardı və oranı adlandırırdılar. Başqa ərəb tayfaları isə Arafada qalardı. İslam gəldikdən sonra isə Arafada qalmaq, sonra da Müzdəlifəyə yetinmək vacib buyuruldu. Sonra Allah S.W. deyir Fə izə qadaytum mənəsiqəkum fəzqurullah təzikrikum əbəəkum Əl əşəddə diqram Əminə nəsənə deyir: "Ey Rabbimiz, bizə dünyada da, axirətdə də yaxşılıq bitirdikdə vaxtı ilə atalarınızı yad etdiyiniz kimi və bundan da artıq Allahı yad edin. İnsanlardan ellələri də vardır ki, "Ey Rabbimiz, bizə nə verəcəksə ilə bu dünyada ver," deyirlər. Onun üçün axirətdə heç bir pay yoxdur. Bu ayənin təfsiri Mücahid rahim Allah bir cür təfsir edir, deyir ki, Onlar harada qurban kəsirdilərsə, orada qurban kəsin, yəni dədə babalarınız harada kəsirdisə, həni minada siz də orada qurban kəsin. Başqa təfsir də gəlir, deyir ki, onlar ibadət etmək əvəzinə, Allaha çoxu-çoxu yaz etmək əvəzinə, öz dədə babalarının dədə babaları ilə təxri edirdilər. Eləkə ziyarətini bitirirdilər, bir qırağa çəkilib otururdular. Biri deyir ki, mənim adam, atam filan kəs Obe Bu dürünə fəxr edirdilər. Allah Subhanahu onlara Allahı yad etməyi, jahiliyyə dövründə olduğu kimi dedə-babalarını yad etməməyi əmr etdi. Və bəziləri də dünyanı ağr edirdi. Elə ki, ibadəti edib qutarırdı. Bunun əvəzinə Allahdan dünyəvi xeyrə nail olmaq istəməyəcək duadır deyirdi ki, Allahumma cə'alhu ana ghaisin və ana xəsbin və ana vəladin Bu ili bizim üçün bol yağışlı et, bol ruzlu et və bol gözəl övlad nəzib et bizə. Bu cürlə, bu ərəblər Allaha dua edirlər, Allah s.ə.v. də bu ayəni nazir etdi ki, onlar dünyada o ruzunu istəyir, o neyməti istəyir, ahirətdə isə onların heç bir payı olmayacaq. Yəni, ahirət üçün çalışmırlar. Amma sonra Allah s.ə.v. deyir ki, o minhum artıq bu müminlərə aiddir. Mən deyir u Rabbena atina fid dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina azaban nar də bu duayı deyirdi inşallah. Allahumma Rabbena atina fid dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina azaban nar. De, ey, ki ey Rəbbimiz bizə dünyada da yaxşılıq, yəni gözəl nimətlər ver, axirətdə də yaxşılıq, yəni cənnət ver ki, ver və bizi o cəzadan qoru. Əsul-u sallallahu alayhi ve sellem-in belə dua edirdilər. Peyğəmbar s.ə.v. bir kişini ziyarət edir. Bu kişi çox ağır, xəstə olur. Və Rasulullah ona müraciət edir. Deyir ki, bir şey istəyirsən, Allahdan nəsə istəyəmirsən, deyir ki, bəli, mən deyirdim ki, Allahım. Mənə nə verirsənsə, ayəninə, axırətdəki cəzanı, elə bu dünyada verir, bu dünyada görürüm, ora saxlama, o axırətə. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, elə dua etmə. Sən ona dözə bilərsən, ona təbkətdirə bilərsən, özü də təccüblə, deyir, sonra bunu ona bildirir bile dua etmə. Dey ki, Allahumma ətinə fi dünyaya həsənətən və fi əxirəti həsənətən və ki nazərdənlər. Dünyada da mənə bol-bol nimət verir, ahirətdə də mənə cənnətə nəsib et və məni cəhənnə məzabından qorur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v o kişi üçün dua etdi, o da şəffat abdur, Həmçinin qatədə rahimə Allah bunu izah edəndə deyir ki, dünyada da salamatlıq, ahirətdə də salamatlıq. Salamatlıq ümumən hər şeyi əhatə edir. Nəhmətləri də, cənnəti də və s. Həməsini əhatə edir. Yenə qatədə bu ayəni izah edəndə deyir ki, bax, deyir, bəndə niyyət edir ki, axirətən nail olsun və gözünü ona dikir ki, ancaq ona nail olsun və Allah yolla axirətə qazanmaq üçün xəzləyir yaxşılıqlar görür. Allah Subhanahu taala ona ona əsib edir. Budur onun niyyəti, istəyi onun xatirinə kədərlənməsi. Yəni axirətdən nə isə götürdükdə ona kədərlənmək ki, vaxtım onun nə isə getdi və axirətdən heç nə qazana bilmədim indi. Bir nəfər İbn Abbas rəziyallahu anhu yanına gəlir və deyir ki, demək bu ayə bu rivayətə danışmış olduğumdan əvvəl bu, bu, bu, bu, bu ayəni deyək. Allah, Allah Subhanahu taala verir. Ulayka lahum nasiibum mimma kasabu. Allahu sari'ul hisab. İnsanların qazandığı şeylərdən, etdikləri yaxşı əməllərə görə axiriyyətdə bir nəsil, yəni böyük bir mükafat vardır. Allah tez haqq hesab çəkəndir. Bundan bası Radiyallahu anhu ilə yanına görnəfər gəlir, deyir ki, mən bir cemaatla müqavilə bağlamışam ki, Məni özləri ilə hədzi götürsünlər, hədziyər et, Yol boyu onlara xidmət, xidmət edəcəyim. İbn Abbas radiyyələrinə o da deyir ki, bu sənin qazandığımdır. Ahirətin üçün qazandığım. Elə bu da Allahın dinidir. Sonra bu ayəni oxuyur. Ulayəkələhum nasibu min məhkəsə bu. Allah əsəlif ləhsəb. Və xəmin ayəni oxuyur. Doğrudan da Allah subhanətə alə tez haqqı səkəndir. Tezliklə o mükafatı bizə bel Sonra Allah s.a. deyir ki, وَذْكُرُوا اللّٰهِ فِي اَيَّمِ مَعْدُودَتِ günlərdə Allahı yad edin. Yəni, burada əsasən təşrik günləri gelir. Ziric ayının 10-u, 11-i, 12-i, 12, -i, 12 -i bu günlər gelir. E, bu günlərdə də İbn-i Umar r.a. bu ayəni zahidir, deyir ki, zikr etməyə aiddir həmçinin, bu daş atanda Allahı zikr etmək. Peyğəmbər s.a.v. hər daş atlıqda deyərdi, Allah-u akbar. Əlbəşatanda Allah vədir, Allah yad edir. U daşı atardı. Və həmsinə Allahı yad etməyə aiddir. Bu günlərdə yeyib içmək Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yemə təşriq, yemə və şürk. Yemə içmə günləridir, o təşriq günləri. Yeyib iç Allahı yad et, Allah həm sanayət. Həmsinə başqa hədisdə deyir ki, yemə təşriq kullə zəlh. Yəni bu günlərdən istədiyin gündə qurbanı kəsə bilərsən. Onu da 11-dən ançısı da ancaqdır. Qurbanı kesmiş olar. Sonra Allah s.ə.vələdir ki vəzkurullaha fəyyən-i nəzib fəmən təəccələ fəyyəməyini fələ ismə aleyhə və mən təəkhərə fələ ismə aleyhə ləmən ittəqə və attəqəlləhə və ələmə ennəkum iləyi toşaran Məyyən sayda olan günlərdə yəni 11-i, 12 13-cü Allahı yad edin. Kim iki gün ərzində mərasimləri yerinə yetirib Mina vadisində Məkki'ə dönməyə t Yəni, 12-ci gün. Ona heç bir günah yoxdur. Bir şərtlə ki, hədistə gəldiyi kimi, o, gərək gün batmamışdan əzəri minadan çıxsan. Kim zilicə, əni, 13-də minavadisində yubanaksa, ona da heç bir günah yoxdur. Məksinə, artıq sağa qızanacaq. Bu, Allahdan qorxanlara aiddir. Allahdan qorxunma, bilin ki, onun hüzuruna toplanacaqsınız, toplanmacaqsınız. Sonra, Allah s.f. deyir ki, Və minən nəs men yəcibu kəkaluhu fi həyatid-dünyə və yəşidulləh İnsanlardan eləsi də var ki, onun dünya həyatında yaxud dünya həyatına dair söylədiyi səni heyran edir. O qəlbində olana səmimi olduğuna Allah'a şahid göstərir. Ha bu şü enqatı mübahisəsidir. Əldul-xəsam. Enqatı mübahisəsi. Peyğəmbər təvassülən belələrinə hədistə təfsiri təsvir edərək ki, inna əb qadar rizcəri ilə Allahi ələd-ülxəsan. Allah yanında, Allahın ən xoşuna getməyən, Allahın ən çox qəzədində gələn kişi, yəni insan, ən qatı mübahisəsidir. Qatı mübahisəsi dedikdə nə qəst edilir? Müncəhid Rahim Allah təfsirində deyir ki, zalimun lə yəstəqin. Heç vaxt düzəlməyən zalim, həmişə zülm edir. onu haqqında təqovür, bunun haqqında təqovür, haqqı bəfildonu göndər, qeydirərək aranı qarışdırır və s. Və onlar sərt ürəkli olur. Qalbləri daşdan da pis olur. Allahdan günah etməyə də heç utanmırlar. Sonra Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və izə təvəllə sa'ati l-ardı yusbə fiha və yuzka l-harsa və Və dönüb gətdikdə yer üzündə fitnə fəsad törətməyə Əkinləri və nəsilləri məhv etməyə çalışır. Allah isə fitnə fəsadı sevmir. Dönüb getdikdə, yəni sənin yanından çıxdıqda, boşlayır yeri gündə fəsad törətməyə, heyvanları məhv etməyə, insanların məhv etməyə, bacardığı qədər, əkinləri, əkin zahiləri məhv etməyə, bacardığı qədər bunu məhv etməyə çalışır. Düşməncəlik məqsədi ilə hülm edərək və s. Sonra Allah s.w. deyir Əxəzətul əzzətu bilisin. Fəhəz buğu cəhənnənu qaləbi səlmiyyət. Ona Allahdan qorx deyilikdə, lovqalıq onu günaha sülükləyir. Allahdan qorxmaq əvəzində, əksən lovqalıq eləyir, özü dartır insan ki, bu, haqq üzərindədir. Və bu da onu günaha sülükləyir. Günahı ona nəyə gətirib çıxarır? Allah da o cəhənnəm ona kifayət edər. Bu dünyada hansı yerə gelib çatsa da, axirətdə onun yeri yenə zəhənnəm olacaq. O və -hə nə pis yataqdır. Ebi səlmihəd. Sonra Allah fala deyir, və minən nəsi mən yeşri nəfsə huptiqaə nardat illə. Wallahu bil idət. İnsanlarda nədəsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da sapar, canına da verir. Allah bəndələrə qarşı şəfqətlidir. Bayaq ki, dediyim o rabayətki özünü döyüşə atır. Sahabilər, Qış qırıb deyir ki, özünü təhlükəyə atdır. Xeyr, o, özünü təhlükəyə atmır. Eksinə, Allah yolunda özünü qurban verməyə atır. Və burada, bu ayədə məs mühacirlər və ənsarlar qəst edilir. Onlar ki, öz mallarını və canlarını verib cənnəti qadan aldılar. Allah yolunda onu verib cənnəti qadan aldılar. Allah s.ə.vələ, deyir ki şeytən, ey velilzina fi s-sinn kaffatan və la taktalu xutwatish şeytan innehu iman yetirenlər islama tam daxil olan yani onu bütün lişdə məbuddədir bir şeyə iman gətirib digər şeyin inkar etmə olmaz şeytanın izi ilə getməyin yəni gələsənə şeytanın izi ilə getmiş olacaqsınız şübhəsiz ki o sizin üçün açıq bir açığa düşməndir şeytan sizə çox şey vəd edəcək lakin şeytanın vəd uymayın. inanmayın. Çünki qiyamət günü gələcək, şeytan deyəcək ki, Allahla sizə də vəd, vəd vermişdi, mən də sizə vəd verirdim. İndi isə mən öz vədiminə xilaf çıxıram. Allah sizə vəd etdiyini siz görürsünüz. Və hamısı birlikdə cəhənnəmə daxil olacaqlar. Sonra Allah subhan təala verir hakim". Sizə açıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra qüdrətəsiniz Yəni, doğru yoldan azsanız, bilin ki, Allah qudurətlidir, müdürüşdür. Qudurətlidir, intiqam almaqda, əzab verməkdir və s. Müdürüşdür, yəni, bütün işlərdə müdürüşdür. Açıq aydın dəlil gəldikdən sonra, yəni halal da bəyan olduqdan sonra, haram da bəyan olduqdan sonra siz yenə öz bildiyini etsəniz, Allah yollundan dövsəniz, əlbəttə Allah subhanət alə sizi cəzalandıracaqdır. Və sonuncu izah edəyik. Bununla da bugünkü dərsimizi tamamlayıq. Allah s.ə.və deyir Həl yənzuruna illə ən yəətiyəhumullahu fə zuləlin minəl gəməni vəl-mələikətü və qudiyəl əmər və ilə Allahi turcəv l-umur Yoxsa onlar ancaq onu gözləyirlər ki Allah buluq çölgələrində gəlsin mələklər də gəlsin və iş bitirilsin bütün işlər Allah'a qaytarlacaqdır. Əlbəttə Allah gələcəkdir qiyamətin. Və səhih hədislə bu ispat edilib. Həmçinin də başqa ayə ilə Allah Subhanahu bu ayədə deyir ki: "Kellä izā dukkat al-ardu dakkā wajā dəkkə rabbuka wal-malaku ṣaffan ṣaffā". Safra. Elə ki yer lərzəyə gəlib parça-parça olanda sənin Rəbbin və səf-səf düzülmüş mələklər gələcəkdir. Hədisdə də Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Allah Subhanahu Taala əvvəilkiləri və sonrakıları Məlum olan bir gündə, qiyamət günündə, qırx xird çəkəcək qiyamət günündə bir yerə yaxacaqdır. Onların gözləri güləyə dikiləcək, bələləcəkdir. Haqqı sab olunmağı gözləyəcəklər. Və bu vaxt Allah s.a. gələcək. Ərşdən küsüyə inəcəkdir. Sonra da carsı çağırıb deyəcək ki, iyi insanlar, siz Rəbbinizdən razı değilsiniz Razı qalmadınız və beləcə sonra həqiqətə başlayacaqdır. Allah Subhanahu qiyamət günü gənməsi haqqdır və o gün mütləq gələcəkdir. Allahdan istəyim budur ki, Allah Subhanahu Taala beləcə bizə axıra qədər onun kitabını oxuyub başa düşəni bizə nümunə etsin. Bizi doğru olana doğru olaraq göstərib ona yanaçaq. Subhanak Allahumma